Sziasztok! A mai audioblog egy kicsit spontán lesz, mert ma nem terveztem audioblogot, de aztán eszembe jutott, hogy el kellene esemélem egy-két dolgot, meg őt az egyről válaszolban egy kérdés, amire úgy gondoltam, hogy audioblogban válaszolok röviden, aztán a lehetőség a sárga hosszabban. Először is egy személyes érdekesség. Ma teszteltem szerintem a világ legszarabb motorját, és nem is gondolnánk az ember nem is gondolná az ember, hogy melyik az, mert ez a jó öreg Yamaha XV535 virágó, amit magyarul virágónak mondanak népszerűen, és a Tibi barátom kurvára utálja. Ő utálja a Yamaha virágót is, az 535-öst, és azokat az embereket is, akik ilyet vásárolnak. Ő ugye motoros, boltos, és ezt az archetípust. Jól ismeri, hogy kik azok, akik ilyen motorral érkeznek, és utána milyen lehetetlen kívánságaik vannak a boltban. A motoros boltosok élete is csupa móka és kaszagás. Egyfajta válaszol. az is csak más irányba. Elég sok sztori szoktak mesélni nekem, amelyek sajnos nem jutnak nagyjából eszembe. A mikrofonnal kéne mindenhol járnom és a veszélyegetéseket automatikusan rögzíteni, mert is spontán jönnek a hülyeségek, mindig elő, aztán jól eltölejtjük őket. De ö, talán nem annyira szoká, megszokott dolog számotokra. Ö, az a élmény, amikor mondjuk te bent vagy a motoros boltban és bejön hozzád egy vevő és kér egy akármilyen a, alkatrészt a motorjához és megkérdez tőle, hogy milyen motoroz van és azt mondja, hogy piros vagy azt mondja, hogy nem tudom vagy azt mondja, hogy valami a maha, vagy akármit mond, és jó esetben ki kell menni, és meg kell nézni, hogy milyen motorja van, mert a hülyéje nem tudja, hogy milyen motorja van. El tudod ezt képzelni? El tudod képzelni, hogy van egy autód és nem tudod, milyen autód van el tudod képzelni, hogy van egy telefonod, és nem tudod milyen telefonod van, van egy tévéd és nem tudod, milyen tévéd van de azt mondja, az ember pont egy olyan járművet, amit az ember érzelmi alapon vesz meg, abszolút hogy azt nem tudja, hogy milyen, milyen típus, azért ahhoz brutálisan hülyének kell lenni, és hát nem azt mondják, hogy egyszer hallottunk valakit, aki látott valakit, aki a tévében nézte, hogy a, valakinek a kutyának, a nagykabátjának a macskája mesélte, hogy állítólag volt egyszer egy ilyen vevő, hanem azt mondják, hogy ez a szint, ez egy körülbelül szokványos. Tehát ilyen emberek úgy bejönnek, hogy milyen motorod van? Nem tudom. Szóval ez a virágó, ez egy, ez egy soft chopper, és ö, lehet, hogy pont aki ezt hallgatott, nem érdekelnek a motorok, de szerintem a történetével dolognak érdemes belemenni, ö, hiszen bármilyen területen lehetnek érdekes történetek, és a, az 535 ös virágót azt annak idején ö, a japánok akkor fejlesztették ki a 80-as évek közepén, amikor még ők úgynevezett soft chopereket gyártottak. Ez azt jelenti, hogy ezek a már meglévő mezei motor típusokra vagy motor típusokat alakították át különböző ilyen klisé jellegű eszközökkel. Egy sima mezei motorra álloktak egy kormány meg egy ülést és kész volt a soft chopper. Na és ez az 535-ös, ez egy kicsit forradalmi volt, mert ez nem így készült, tehát nem volt olyan béna, ezt a motort úgy látod, hogy egy egyenes kormány, úgynevezett dragbar kormány van rajta, nincsen rajta csicsa, akkor egészen jó formás kis motor, de élőben ne annyira, viszont én pont egy olyan példányt fogtam ki tesztre, amin az undorító külsőségek maximálisan megvannak, már csak az a bőrből készült hínár hiányozna a kormány végről. Sokan nem szeretik a csopeleket, én szeretem őket egyébként, vettem is egyet, most... Magamnak, ami gyakorlatilag majdnem, hogy a ajándék magamtól a 40. születésnapomra csak egyelőre nem jön meg Olaszországból a papírja, úgyhogy lehet, hogy le is mondom a francba az egészet, mert már hetek óta várok rá, hogy elintézik a papírokat, a motor megvan, de nem osztam még el, mert én nem fizetem ki a vételárát, amíg nincsen a foralomba helyezve, stb. stb. stb. Az is egy középkategóriás csopern, egy VT600-as, de ez egy nagyon gazdaságos megoldás, mint egy a kis 535-es is, és engem azért érdekelt ez a, ez a Yamaha virágó is, mert ö, ugye nagyon sokan vannak, akik kezdő motorosok érdeklődnek tőlem, és akkor ha ezeket a motorokat én megnézem, meg tesztelem, meg ilyesmi, akkor tudom, hogy milyen, és tudom ajánlani, hogy jó vagy nem jó, vagy érdemes vele fognak hozni, vagy nem. Mindig az életben az ilyen racionális megoldásokat szeretem, teljesen feleslegesnek tartom, hogyha valaki motorozni akar, akkor vegye 3 millióért rögtön motort. Én úgy gondolom, hogy Olcsón kell motort venni, ahhoz nem kell ész, hogy valaki drágán vegyen meg valamit, ahhoz kell ész, hogy, hogy, hogy ö, normális, racionális pénzösszegért vegyél meg olyan dolgot, ami aztán sok örömet okoz. Árteljesítmény ugye. Szóval ez a kis 535-ös nem néz ki rosszul képen. Ha ö, letisztult állapotban van egyenes kormányjal, nincsen rajta bőrtáska meg... Bőr kutyafasza, meg hínárok, meg háttámla, meg ezek az undorító dolgok, amiket én utálok egy csóperben abszolút Volt egy csábó még a 90-es években, nem mondom a nevét, bőr foglalkozik, van neki több üzlete is, és amikor ugyanolyan xtr je volt, mint az, milyen az enyém most, csak még az 1002-es, még az előző típus, de ez nagyjából ugyanígy néz ki. Ez ugye ez egy, ilyen, ez egy csupasz, csupasz motor, és ő, mivel bőrészműves volt, ezért felcsicsázta ilyen a fekete motort ilyen barna színű bőr dolgokkal. Például levette róla az oldaldekliket, a műleg oldaldekliket, ami az ülés mellett van, és a lász háromszögben ilyen fonott barna színű bőr dolgokat tett, meg csoppertáskát, meg ilyeneket, majdnem elhánytam magam. Ezekkel a dolgokkal elképesztően meg tudnak lenni, ezek a 86 lámpás ö, ökörszarf kormányos bélaságoktól én marháról vagyok. És amikor földobják, hogy van egy LS650 tesztene, amik szintén egy kis csopper és egész jó, vagy most ez az x 35 akkor mindig reménykedek, hogy ez legalább ami egyenes kormányos, ragbár kormányos verzió lesz, nem az az kormányos fos, mert nagyon jelentős különbség van a kettő között, de sose az. Tehát ez, ez a példány most, ez a maximálisan undorító, szarvkormány plexi, Ráadásul ez a régebbi típus volt, ami az 535 esen eletileg, ugyanis az ülés alatt van a tank és a blokk fölött, a rendes tank helyén az csak egy tankimitáció, ez egy tök üres műanyag, ami még betöltő nyílás utázat sincsen, és ilyen pici is, tehát picike a motor, de ez még arány tanul pici is, és baronig után néz ki. Szóval már az 535 ösre már a gyújtás kapcsoló, ez a csoppeleken mindig ilyen lehetetlen hülye helyeken van, elől a váznyaknál, vagy a körülbelül a segged magasságában, a ülsz rajta lent. Ezek ilyen lehetetlen helyeken vannak, és ugye ezen is itt van, de már a gyűjtás kapcsolóan béna volt, hogy ahogy elfordítottam a kulcsot, nem éreztem, mikor van bekapcsolva, és ott 5 percet tököréztem, mire el tudtam indítani. És hát erre raktak fel valami pót ami szintén szokásos dolog ezeknél a szoftcsoppereknél és ö, hát ez valami olyan lehetetlen helyre sikerült tenni, hogy olyan pozícióban ül rajta az ember, ha nem a gyári láptartót, hanem ezt a plusz láptartót használja hogy ezt nem is tudom neked elmondani mintha körülbelül a szülőszéken ülnél, vagy valami ilyesmihez hasonlít tehát amúgy egy méltóság teljes motor ez, főleg ahogy kinéz ezzel a nyomorult plexivel meg ezzel a szarf de még ezt az ülés pozíciót elfoglalod, akkor aztán igazán úgy nézel ki rajta mint egy ideóta, de van ennél egy még rosszabb érzésem is, hogy volt ahogy elindultam bele, ugyanis ez ráadásul ez olyan ez a blokk, hogy még csak nem is jó. Tehát nem, nem, nincsenek kellemes csopperes menne, benne, nem, nem jó vele menni, viszont cserébe lassú, nem érzed nyomatékosnak, ha pörgeted, akkor se jó, de legalább nincsen fék se. Különösebben a hátsó fék viszont égtelen nyikorgással bírt működni. És megmondom az őszintét, és ez az egész lényeg, ami miatt ezt elmeséltem. én attól féltem egész végig. Nem is attól, hogy az emberek most tulajdonképpen engem látnak, és ugyan a sisak ö, takarja az arcomat, de egyébként a világította fejem a szégyentől, a plexin keresztül, de mi a legrosszabb, mitől féltem, hogy mi van akkor, hogyha arra jár egy turista busznyi bőrmellényes, bőrsapkás, szőrös, melkasú kövér buzi. És meglátnak engem ezen a motoron, és kézivékes fordulóval megfordulnak, és elkezdenek üldözni, hogy a kezembe nyomják a buzibár meghívóját, miközben a VMC-t téneklik. Hát ettől féltem egész végig és esküszöm, hogy mentem ezzel a szarral. Komolyan mondom, a rohadt YMCA-nek a dallama ment egész végig a fülemben, és mondom, csak az jutott eszembe, hogy ez a világ legbúzi motorja, hogy mindenki azt hiszi, hogy a buzi felmúlulásra tartok éppen. Soha életemben nem volt az, hogy öröm volt egy motor átülni, egy robogóra. Ezt most éreztem először. Mert ugyanis ezzel a motorral robogót mentem tesztelni. Nem volt egyszerű nap, ugyanis elmentem ma a Mahához ott hagytam az X-ért, elhoztam egy MT03-as tesztmotort, az MT03-as tesztmotorral kimentem Budavesre a Tivadarhoz, a Tivadartól pedig elhoztam ezt a virágot tesztelni, és elmentem egy robogóért, hogy azt is teszteljem, de közben ott volt egy másik robogó, és akkor azt is teszteltem, és megfotóztam mind a három motort. De visszafelé, mert velem jött az oli barátom, visszafelé megkezdtem az Olit, akinek addig odattam az mt 03 ost hogy ki, hogy inkább ő jöjjön a virágóval, hogy ezt neki is érezni kell a Harley után, hogy az érez milyen. Szóval visszafelé az MT-03-ba jöttem, biztos, hogy biztos, mert elég volt a szégyemből ez a pár kilométer is, és megkértem az olit, hogy ő jöjjön, és ő jöjjön a virágóval, és neki is nagyon tetszett az igazság. Most mindezt azért mondtam itt az Audioblogban, nem csak azért, hogy megcsinálom a világ első Audioblog motortesztjét, hanem azért, mert ezt nem írhatom le. Az a kellemetlen helyzet, hogy egyrészt a ilyen totálkár szintű fikázos újságírást ezt nem kedvelem. Már beszéltem mostanában a pozitív gondolkodásról, de már előtte sem kedveltem, ugyanis lefikázni dolgot kurva könnyű. A jót megtálni valamiben az már nehezebb, ahhoz kell az ész, hogy úgy mondjam, másrészt azért nyilvánvalóan emberi kapcsolatokról beszélünk, amikor nekem valaki odaadja a motorját, vagy valaki mondjuk odaadja más valakinek a motorját, mert mondjuk egy kereskedésben van egy motor, megbeszélik a tulajdonossal, hogy én elviszem a motortesztre, akkor az elég rosszul néz ki, hogyha én ezt leszározom. Jó, lehet itt hartoskodni hogy jaj, az igazság, mert ha szar, akkor írjuk le szart. az Én mindig, én pontosan ez a fajta ember vagyok, de mégiscsak ezt nekem árnyalnom kell valahogy, ezt a képet, hiszen nem tettem meg egy emberre, hogy kárt okozok neki, akár lelkileg, akár anyagilag, mondjuk egy leeladó motorról van szó, azzal, hogy én a szubjektív véleményemmel megkárosítom. Totálkának volt egy olyan ügye nem olyan rég, hogy, illetve sok ilyen ügye van, hogy rinyálnak neki bizonyos olvasók, hogy az ő autójukról mit írtak, és van olyan, hogy konkrét például van szó, és például ezen, ezt nem tudtam nekik megmagyarázni, hogy ez nem így megy, tehát a, az a baj, hogy a, a szubjektív vélemény ilyen szinten az nem egészen az, hogy valamiről leírom, hogy szar, de nem támasztom alá semmivel, hanem csak az én véleményem, hogy szar, ez így önmagában kevés. Lehet az ember hozzáértő, de... Mondjuk, hogyha én erről a motorról azt isznám, hogy szar, mert szar is és rossz a fék meg ilyenek, miközben a tulajdonosa szeretné eladni, akkor ő joggal van ezen kiakadva, na erre mondja a rossz, azt, hogy ha a akar eladni, akkor legalább nem tudja átbaszni a levőt. Én viszont úgy gondolom, hogy nincsen igazuk ilyen szempontból, ugyanis nem arra hatalmaztak föl, különösen ha a tulajdonos nem is tud róla, akkor meg főleg nem hatalmazta az ott fel senkit arra, hogy leszarozza a motorját, és ha valamit leszarozunk, akkor azt alá nem csak érvekkel, hanem mondjuk egy ilyen esetben például totális felülvizsgálattal, és akkor van értem arról beszélni, hogy miért szaroztam le. De önmagában, tehát a virágó, az önmagában nem állapotra szar, hanem szar a motor úgy, ahogy van, de én ezt így ebben a formában nem fogom leírni, mert nem akarok kárt okozni, és nem akarok rossz érzést kelteni annak a stáznak, akik odaadta nekem a motorját, hiszen Ebből az lesz a következő, hogyha mindenkinek a motorját leszaroznak, akkor senki nem fogja adni a motorját teljes joggal, mert mi a francnak. Oké, okay, az emberek degeneráltak, tehát van egy olyan szint azért, hogy a, az indexeseket mondjuk mindenhova meghívják, és minden rendezvényt leszaroznak, és a következő idiót is meghívja őket, hogy leszarozza őket, mert örülnek egyáltalán marulok szó, de hát itt beszélünk, én pedig mindenkiről feltételezem, az, hogy nem, nem feltétlenül idióta, hanem esetleg normális az az alapfeltételezés, hogy esetleg egy másik ember normális. Aztán utána rájössz, hogy persze nagy eséllyel idióta valójában, de azért az alapfeltételezés mindig az, hogy esetleg a másik ember normális. Szóval, amikor ilyen tesztet kell írnom, hogy be egy szar van, akkor nagyon nagy szarban vagyok én magam is, mert le fogom én írni, hogy szar, természetesen, hiszen nem hazudok, de nagyon művészén kell írnom, hogy szar, ilyenkor tehát a legnagyobb fájdalmamra, amikor majd meginom az 5.35-ös virágot, akkor abból a cikkből a buzi vonalat sajnos ki kell hagynom. Pedig ez a legfőbb motivum ami eszembe jutott esküszöm, mert a motornak egy jó tulajdonsága volt, hogy kattant a váltója, volt egy ilyen váltási érvezet benne, de azon kívül mindenre szar volt, de a legrosszabb az érzés volt rajta ülni. Frankon, mintha buzibármol dagadt buteránsok dörgölőznének hozzád olyan érzés, a Yamaha virágóval motorozni. Na de megyek tovább, a következő téma az egy kicsit súlyosabb. Nagyon egyszerű a kérdés, valaki megkérdezte tőlem, hogy miért van az, vagy miért mondjuk az, tépítés az illúziók sportja. Ennek a dolognak több oldala is van, nem is tudom, hogy fogalmazom ezt meg, biztos, hogy van mentális oldala, van technikai oldala is, talán, talán ez a jó szó ide, nem biztos de közben úgy nézem, hogy az a nagy bügyas helyzet, hogy ezt honlap reggel fogom e, folytatni, ami számatokra egyfajta időgép lesz, ugyanis nektek nem kell megvárni, amíg én most még intézem az esti dolgaimat, fölviszem a mobszokat, elmegyek aludni, holnap fölkelek és folytatom az audiovolvot, hanem számatokra egy pillanat fog eltelni mindössze, úgyhogy ez olyan lesz, mint egy varázslat. Ott tartottunk tegnap, hogy el kéne mondanom nektek azt, hogy Miért az illúzió sportja testépítés? És hát ezt most sajnos liegősen fogom elmondani egy kicsit, mert a futópadon állok 12-es 12 fokozatú dőlés szögbe 5 km per órával. De most legalább van idő. Szóval ez egy több rétékű kérdés szerintem. A föntről próbálom meg a, a dolog mélységig kifejteni hogy miért az illúziók sportja a testépítés. Elsősorban kezdjük a technikai dolgokkal. Amikor te a egy testépítőt látsz, vagy egy magazinban egy testépítőt látsz, akkor két dolgot kell tudni. Az egyik az az, hogy a, az a testépítő arra az időpontra készült fel, és ő nem úgy néz ki általánosságban. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a a Mr. Olympia színpadon látott testépítő az 365 napon így néz ki, és neki ez az általános formája, hanem ő a hétköznapi életben sokkal-sokkal rosszabbul néz ki, hiszen erre az időszakra készült be. És ezek a profi testépítők sajnos közelről, még versenyformában is elég kiábrándítók tudnak lenni, off-szezonban meg különösen. Egy profi testépítő általában felöltözve, oszrezomban mezei kövér embernek néz ki. Azt látod, hogy már nagy darab, nagy hasa van, és egyáltalán nincs semmi közelhoz, amit mi esztetikai ideának el tudunk képzelni, Miközben a színpadon lehet, hogy rajta pont ezt látod, hogy egy keskeny, keskeny derekú, görög szobor, aki tökéletes állapotban van. Hát ez, ez nem így van sajnos, ezért mondják. Erre mindenképpen nagy az illúziós sportja testépítés. Aztán van egy másik technikai rész a dolognak, ugyanis a színpadon a legerőnyösebb bállásokat keresít meg. Ez annyira jelentős dolog, hogy egy jó fizikumú, de a pózolást nem tökére fejlesztett valaki, aki nincsen képben azzal, hogy hogyan kellene beállni, és hogyan kéne magát megmutatni a közönségnek, a bíróknak, esetleg a fényképezőgépnek, az a versenyző rosszul néz ki akkor, ha nem jók a pózai, miközben valójában egy jó fizikuma van, és fordítva még inkább működik, egy rosszabb fizikumú versenyző a jó beállásokkal, a jó pózokkal, megfelelő pózalási technikával sokkal jobban tudja magát mutatni, mint amilyen valójában. Azok a trükkök, hogy az oldalpózoknál mondjuk benyomjuk a egyik combot hozzá a másikhoz és ezáltal nem pontosan oldalsó helyzetből látjuk a combot, hanem oldalsó-hátsó helyzetből, ami sokkal ídeltemnek tűnik a hátsó része, mivel mikor a másik szombunkhoz az ki is nyomja a combhajlítót. Az egész láb ebből a szögből sokkal vastagabbnak látszik. Ezek olyan trükkök, amivel azt az illúziót tudjuk kelteni, illúziók sportja ugye, azt az illúziót tudjuk kelteni, hogy valójában sokkal vastagabbak vagyunk, mint amilyenek vagyunk. Ez mind-mind azt a cél szolgálja, az oldalbicepsnél a, a bicepszeletőronyomat a törzsethez pozíció, mind azt a cél szolgálja, hogy minél elősebben mutass meg magad, és nem feltétlenül valós ez a fizikum, nem feltétlenül... Tényleg ennyire izmos, mint amennyire izmosnak látszik. Nagyon sok múlik a fényeken, egy fotózáson, nagyon sok múlik a beállásokon. Ezt mind tudni kell, ez is a testépítő felkészülésnek egy része. Arról nem beszélve, be, amit még szintén nagyon sokan nem tudnak, és egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, hogy minden izom feszítve van a fotókon. Amikor látsz egy borítón egy nagyon izmos ember, akkor ő nem úgy néz ki, nyugalmi állapotban, relaxálva, hanem egyszerűen feszít, fogja a pózokat, tartja a pózokat. Amikor én is fotózok valakit, akkor csak úgy tudom elérni, hogy jól nézzen ki, hogy csinálunk egy beállítást, fogja, áll, fogja a két a sútot, és ráfeszít minden izomra, akkor fog jól kinézni. Ilyen a történet. Tehát valamit, valamit mutatunk egy kis részben, ez a dolog illúzió. Ez az egyik része. Az, hogy maga a testépítésnek a produktuma, maga a produkció, az egy kicsit egy művészetnek is felfogható dolog, egy kicsit színészetnek is felfogható dolog, mert az izmainkkal és a fizikumunkkal egy olyan dolgot játszunk, hogy minél előnyösebben próbáljuk megmutatni, de ezek nem életszerű helyzetek. Tehát ezért illúzió, mert nem életszerű az, amit te egy címlapon, egy magazin címlapon látsz, azok a látszólag edzésképek akár nem életszerűek, mert valójában nem néz ki edzés közben úgy az ember, hiszen nem feszít rá pont azokra az izmokra, amit a fotóban meg akarunk mutatni. Ez az első, legenyhébb okozata az illúziós sportja kérdésnek. A másik dolog, hogy ebből egy kicsit tovább menjünk, hogy a testépítés ugye egy célorientált sport. Minden sport célorientált. A futó minél gyorsan ma szeretne futni. testépítő minél izmosabb szeretne lenni. És van egy olyan, amit elég nehezen tudok euh, én is megfogalmazni, még magamban is. Van egy olyan határpont, amikor elválik a funkció és a cél. Az értem ez alatt, hogy ha van egy autó, abból versenyautót csinálnak, akkor az a ez jobb lesz a versenypályán, mint hogyha utcára is alkalmas lenne, mert amikor versenyutót csinálnak abból az autóból, akkor átlépnek azon a határon, hogy alkalmas maradjon utcai használatra. Zóta azt értem, hogy lehet, hogy annyira kikönnyítik, lehet, hogy annyira merev lesz, nem lesz rugózás, mert ugye a versenypályán sima a pálya, de nem kell rugózás, az számít, hogy minél jobban tapadjon, minél kevésbé billegjen, a motorját kihegyezik úgy, hogy csak magas fordulaton fog tudni működni, ott marha erős lesz, de alacsony fordulatról nem húz, de a versenypályán nincsen piros lámpa, mert nincs kereszteződés, ott nem kell megállni, hogy alacsony fordulatra kell, hogy leesd a fordulatszámot, hanem a versenypályán belefér, hogy egy motor az csak egy magas fordulaton működik. A sportmotorokkal ugyanez a helyzet, ezt sok embernek szoktam magyarázni, hogy a ilyen kihegyezett sportmotorokban az a nem jó. Van egy 600-as és 125 és az a nem jó, Hát miért lenne az ember 70 órás 600-ast, mikor lenne 125 lóerős 600-ast? Hát azért kell 70 órás 600-ast lenni, mert a 125 lóerős 600 as csak nagyon magas fordulaton tud ö, teljesítményt és nyomatékot nyújtani. Tehát azt csinálja, hogy nagyon jól megy, ha nagyon kiforgatod, de alacsony fordulaton meg nem, alacsony fordulaton meg nem megy. A helyette velóerős 600-as az pedig megy alacsony fordulaton is, csak nem tudok akkor a csúcs teljesítményt, mint a másik. Vagyis végsebességen nem lesz olyan gyors. Nem alkalmas arra, hogy 200 fölött uh, rohangálj vele, de hol rohangálsz 200 fölött a versenypályán nyilván. A versenypályán belefér, hogy 12 000, 10 12 alatt nem nagyon használod a motort, hanem üvölk mindenkit, mint az állat, de a hétköznapi életben egy ilyen motort használsz, akkor minden egyes lámpánál ugye visszaesik alapjáratba, berakod egybe, és fél órát vársz, mire eléri ezt az üzemi fordulatot, ahonnan már hajlandó húzni is, és állandóan pörgetned kell, mint a hülye, meg állandóan kapcsolgatni, hogy magas fordulatszám tartományban legyen a motor. Ez jelenti azt, hogy valami célorientáltan e, működik. És a sport az is ilyen, mert... E, elment abba az irányba, hogy a fizikum számít, tehát csak az számít, hogy hogy néz ki a versenyző. És nincsen mögötte ö, idézővel mondom, valós teljesítmény. Valamikor ez az egész dolog úgy indult, hogy voltak erős emberek, akik nagy súlyokat meg tudtak mozogatni, nagy súlyokkal edzettek, és nekik lett valamilyen fizikumuk. Elméletileg, ugye, egy, ha ránézel egy nagyon izmos emberre, akár egy tov akkor őt benne egy szuperhőst látsz, aki, aki nagyon jó fizikai, tökéletes fizikai állapotban van. Nagyon erős, nagyon jó teljesítőképességet nézel ki belőle, és ez szintén kétfokozatú téma innen lefelé, pedig az a probléma ezzel, hogy amikor fotózzuk a testépítőket, és be vannak készülve, valamint a színpadon vannak, akkor ők valójában nincsenek jó fizikai állapotban. Tehát a, amit mondtam, ez a célorientáltság, hogy a testépítő verseny minél jobban ki kell nézni, ez feláldozza a fizikai állapotot. Ez azt jelenti hogy gyakorlatban, hogy a versenyzők kivannak de dehidráltak, és nagyon-nagyon rossz fizikai állapotban vannak. Ők a színpadon azt mutatják, hogy ők tökéletes fizikumban rendelkeznek, tökéletesen egészségesek, ezt próbálják mutatni, és valójában nagyon-nagyon rosszul vannak. A valóság az, hogy a versenyző alig él a színpadon. Úgy kell neki feltámolyogni, nagyon össze kell magát szednie ahhoz, hogy végig csinálni egyáltalán a pózokat, Ez az az állapot, amikor valaki annyira száraz, hogy tökéletesen látszanak az izmai, az egy nagyon egészségtelen állapot, egy nagyon rossz állapot, amikor nagyon rosszul érzi magát, az elektromos háztartás fel van borulva, és ezt az állapotot csak addig tudja fenntartani, amíg a színpadon kell lennie. Tehát pontosan arra a dologra készül fel, pontosan arra a napra készül fel, arra az időszakra készül fel, amíg a verseny tart, addig kellene az állapotnak tartania és az egészségügy, az egészségét kvázi erre az egy napra beáldozza a normális egészségi állapotot. Ö, azért, vagy akár egy fotózásra beáldozza azért, hogy minél jobban nézzen ki. Tehát itt megint arról beszélünk, hogy ez egy illúzió. Ugye az első részben elmondtam, hogy illúzió azért, mert a pózokkal, meg egyebekkel jobbnak mutatják magukat, mint amilyenek valójában. Tehát lehet, hogy egy testépítőt a színpadon hatalmas állatnak látsz és közben meg odaáll eléd, amikor nincs színpadi fény, és akkor csodálkozó, hogy híje, ez nem is olyan nagy. Ez az egyik tényező, a másik tényező az, hogy fizikailag rossz állapotban vannak akkor, amikor jól néznek ki. Van egy ilyen mondás, testépítő berkekben, versenyző berkekben, hogy minél rosszabbul érzem magam, annál jobban nézek ki. Sőt, amikor valaki egy versenyen jól érzi magát, és nincs rosszul, nem szenved, akkor így össze nézni, hogy így, biztos, hogy jó ez biztos, hogy jó lesz ez a forma. Aztán ez a témahoz kapcsolódóan van még egy fokozat, még lejjebb, még mélyebben mégpedig az, hogy maga a sport is, mint ahogy az előbb beszéltem a motorokról, meg a versenyautókról, maga a sport is teljesen csak kinézett orientáltságú. Ez azt jelenti, hogy bár a testépítők marha erősek, mert komoly súlyokat meg kell mozgatni, de korán sem tükrözi a látvány a valós fizikumot, tehát a valós fizikum az rosszabb. Azt gondolnád, hogy valaki testépítőként tökéletesen erős, tökéletesen jó kondícióban van, és ez nem így van, mert elment a sport abba az irányba, hogy a kinézet számít. Nem biztos, hogy egy tökéletes erőnlétben levő, tökéletes kondíciójú ö, ember feltétlenül a legjobban néz ki. Ez egyáltalán nem így van. Ugyanis ez egy másik irány. A, az erőemelők, ők is nagyfőjokkal edzenek. Ők is edzenek, ők is kajálnak. Valaki normálisan is kajál közülük, mégsem néznek ki jól. Csak a diét, a különbség. Ö, részben, igen, részben nem. A különbség legfőképpen a cél. Az erőemelő, erős akar lenni, a testépítő jól akar kinézni, és itt elválik a két sport egymástól, hiába hasonlít egymáshoz a kettő dolog. Nagyon egyszerű példát tudok mondani, az erőemelő, illetve a fekvenyomó fekvenyomás, és a testépítő fekvenyomás tök más. A testépítő fekvenyomásnál a cél a mellizom, minél jobb, nagyobb igénybevétele, minél komolyabb megdolgoztatása, de meg kell próbálni kikapcsolni a többi segédizmot. A a versenyző pedig az ő célja az, hogy minél több súlyt nyomjon ki, és minél erősebb akar lenni, ezért minél több izmot akar használni. Ő nem a mellizmát fogja túlterhelni, mint a testépítő, hanem minden bevethető izmot használni fog. Ha egy testépítő minden bevethető izmot használ a mozdulatban, akkor nem fog fejlődni a mellizma. Ezért nem lesz feltétlenül nagy mellizma egy fekve Általában van nagy mellizmuk azért, egyébként elég nagy mellizma, minden a de olyan fekvenyomó is, a királyatív nem izmos egyáltalán, mert az ő célja nem ez. Az ő célja az, hogy az izmok összehangolt munkájával minél több súlyt kinyomjon, és nem érdekli, hogy a mellizma mennyire fejlődik. És ez, ahol itt elválik ez a két dolog, ez azt eredményezi, hogy te általában tökéletesen gondolt fizikumóban hersenyzőket látsz a színpadon, akik valójában szépségverseny jelleggel a szépségükért edzenek csak és nem azért, hogy ők tökéletes emberek legyenek. Hát itt van valahogy egy nagyon nagy becsapás ebben a spormon, hogy azt hiszed, hogy egy ilyen, ilyen fizikum szempontjából szuperhősöket látsz, és ők csak mutatják, hogy szuperhősök, és valamon nem azok. Ez akkor lesz az a dolog extrém, ha a képletbe bedodik a dopingot. Ugyanis a mai világban már a manapság különösen terjed az a nézet, hogy Mindenki minél hamarabb akar eredményt elérni. Lehetőleg nulla munkával. Ezt tanítja nekünk a tévé, ezt tanítják a valóságsók. Bemegy a gyerek és száraz belőle. És így, ilyen módon nagyon sokan versenyzők akarnak lenni. Ők úgy gondolják, hogy edzek egy évet, jó bekokszolok, és akkor versenyző leszek. Hogy minek, azt nem tudom. Hát ez a magamutogatásrésztet soha nem értettem ebben a dologban. De hát, Sokan úgy gondolják, hogy így van, csak sajnos a dopping használat azt eredményezi, hogy a nagyon sok versenyző, egy nagyon sok hobbista is, aki doppingol, a dopping nélkül semmi nem lenne. Gyakorlatilag nulla fizikumuk lenne, mert minden, amit elértek, az csak doppingszerekkel érték el. És innentől kezdve ez az egész dolog hazugság. Tehát nagyon komoly függőség szokott kialakulni. mert egyenesen hisztiznek, vagy akár nem is edzenek, ha éppen nem kokszolnak. Így, amit te látsz egy ilyen fázi felépített fizikumnak, az gyakorlatilag csak a gyógyszer. A gyógyszer ugye nyilván fokozza a fehérjeszintézist, és addig az ideig, amíg a gyógyszer benne van a felikvencsben, addig ő valóban izmosnak látszik, mert a felfokozott fehérjeszintézis miatt éppen nagyobbak a méretei. De hát nyilvánvaló az, hogy a doping elhagyása után az eredeti állapot szinte visszaáll, tehát ez azt eredményezi, hogy bizonyos fizikumú emberek csak annak köszönhetik a fizikumukat, hogy gyógyszereket szednek, és ezt ha mellé a amellé az elmélet mellé, hogy elméletileg az ilmas külsőnek azt kéne, külső, azt kéne nem tükröznie, hogy sok-sok éven keresztül nagyon kemény fizikai munkát végez valaki, és ettől izmosnak néz ki. Nem pedig azt kéne tükröznie, hogy valaki azért, hogy mutogassa magát, izmos akar lenni, és mindent megtesz ennek érdekében. És nem az, nem a, az eredmény és a cél itt, itt összekeveredik teljesen. Tehát nem az a lényeg, hogy valaki azt látod, hogy igen, ez mennyit sportot és mennyit dolgozott életében és ettől mennyire izmos, nem azt látod, hanem azt látod, hogy valaki a lehető legrövidebb idő alatt mindenféle gyógyszerrel, meg minden olyan módszerrel, amivel lehetőleg a munkát tikerődi, azzal izmos külső lesz. Tehát innentől ez az egész az illúziók sportja lesz, hiszen rá kell arra jönnöd, hogy nem azt látod, nem azt tükrözi az eredmény, hogy ki mennyi munkát tett bele. Amikor Akár egy fiatalabb versenyző, mert van ilyenekből bőven, a színpadon látsz, akkor nem azt fogod látni, hogy ő mennyit dolgozott ezért, és mennyi, milyen sok év eredménye az, amit ő megmutat a színpadon, hanem azt látod, hogy mennyi gyógyszer be. Most nagyon sarkítok. De innentől kezdve, ez az illúziós sportja, innentől kezdve ez a fizikum, amit látsz, nem valós, hanem az egész gyakorlatilag egy, egy hazugság. Ez a csúnya verzió, szép, verzió, meg az, hogy illúzió. Ki minek akarja ezt látni? A negyedik szint, az a legdurvább, ezért jöttem a végére. Amikor én belekerültem ebbe a testépizatókba, az a 80-as évek vége volt, akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, 90-as évek eleje ez volt a hőskor. És mi azt hittük, hogy a testi titök, hősök, istenek. Azt hittük, hogy ezek nagyon komoly sportolók, akik ennek köszönhetően néznek így ki. Azt hittük, hogy egy nagyon komoly életmódot élnek, nagyon egészségesen, nagyon lapigyelve mindenre, és hogy az egész ilyen napfény, buli és sport és sportról szól. És ez sokkal kevésbé az az illúzió részében ebben a dologban, mert sokkal kevésbé sport, mint amennyire az ember gondolná. És amikor belekerültem jobban a dolgokba, és rá kellett jönni, hogy a testépítők jelentős része drogozik, a testépítők jelentős része iszik hétvénként, és egyáltalán nem ér semmiféle egészséges életet. a testépítők, akár a fitnesses csajoknak is a jelentős része csak kizárólag a verseny felkészülésben a diétában táplálkozik normálisan, azon kívül nem érdekli, és persze általában úgy is néz ki. Aztán van olyan testépítő, aki egész évben drogos buliba jár, heti kétszer, aztán verseny előtt három hónappal, amikor el kell készülni, akkor jó, bekokszol, és akkor elindul a verseny és megnyeri, akkor rá kell tűnöm, hogy ez az egész illúzió, és, és nem az, aminek mi gondoljuk egy normális átlagos ember, akit nem frusztrál a testépítés, és nem talál ki minden hülyeséget, meg hogy minden azon alakoktól van, amiben sajnos ezeknek a kívülállottnak nagy részt igazuk van erre, nekem rá kellett egy ilyen tíz év alatt, akkor azt gondolod, hogy ez tényleg sportról, egészségről, ilyenekről szól, és rá kell jönnod, hogy nem. Egyáltalán nem erről szól, ez csak a kinézetről szól, és az egóról szól. Az egész Jellem kérdés az, ami miatt a legjobban azt kell, hogy mondjam, hogy a testépítés az illúziós sportja. Én azt hittem, hogy ezek az emberek nem csak fizikumban, a erőben, hanem jellemben is a többiek fölött állnak. És ez nincs így. A testépítek ugyanazok a, gyenge, a ugyanazok az emberi gyengeségei vannak, mint bárki másnak. Sőt, sok esetben még rosszabbak is, hiszen ki az, aki elkezdestépítésre foglalkozni, hogy őszintén. Akinek önbizalom problémája van. Akinek van valami, mi, valami gondja saját magával. Nem véletlenül van annyi ala, alacsony testépítő, ők meg akarják mutatni. Az egójuk azt akarja, kisebbségi érzésük van, azt akarja, hogy kifelé valamit mutassanak. Meg akarják mutatni, hogy ők az izmosak. Hogy ez, ebben mi motiválja őket, azt nem tudom. A csajok, hogy azt teszik, megszerzik a csajokat, vagy az, hogy mások úgy nézzenek rájuk, hogy hú, de izmos, vagy hogy féljenek tőlük. Nem tudom, hogy milyen motiváció mindenkinek más. Nyilvánvalóan egy férfi az mindig mindig akar felvelni a nőknek, ezért akarja, hogy a külsége jobb legyen. Ebből a dologból indul ki valami. Csak a legrosszabb az egészben az, hogy ez nem lehet egy normális ember célja, hogy kompenzálni akar egy belső gyengeséget a külségével. És nem is lesz az jó esetben, hiszen a testépítésből meg lehet azt tanulni, meg lehet mentálisan erősödni annyira, meg lehet azt tanulni, hogy küzdeni kell a célokért, és a célokat el lehet érni, és ez önbizalmat ad. Minden olyan dolog, ami, amit eltervezel, egy, ami, ami egy feladat, amit nehéz megcsinálni. Minden olyan dolog, amit végigcsinálsz, az önbizalmat ad. Minden edzés, ami nehéz és végigcsinálod, az önbizalmat ad ettől erősebb leszel. Tudod, hogy képes vagy rá. Ezeket a dolgokat át tudod ültetni máshova is az életben. De ha külsőd az bizalmat, ha az a önbizalmat, hogy fényképezgeted magad, hogy feszengesz az utcán, hogy töltötted a Facebookra a saját magadról lefényképezett ö, tükörben a szerencsétlenséget, hogy ez a profilképe legyenesen, tehát ezt tartod magadról fontosnak, közön a világgal, akkor akkor itt nem erősödtél meg semmiben, hanem ez még mindig egy kompenzáció. Még mindig arról van szó, hogy belül hiányos vagy, és kifelé kétségbe esettem próbálsz valamit mutatni, hogy téged valami nagyon izmos, félelmetes, vagy nem tudom milyen vonzó valakinek lássalak, mert nem érzed magad annak. Ha azok az emberek, akik villognak a pénzükkel, folytalan arról beszélnek, hogy mennyi pénzük van, azoknak nincs pénzük. Azok az emberek, akik arról beszélnek, hogy hány nőt duktak meg, azok nem duktak meg egy nőt se. Vagy éppen egyet megduktak nagy nehezen, és akkor most annyira örülnek nekik, hogy az egész világnak el kell mondani, ez mind kompenzáció. És ezért, ezért van nagyon komoly probléma ezzel a dologgal, és ezért ez egy nagyon erős, de nagyon valós kijelentés, és annak is a legmélyebb Belső fokozata az, hogy a testépítés az illúziós sportja, mert tökéletes e, emberi példányokat látsz, látszólag, akik, akik belül gyengék, és akik nem azok. Erős embereket látsz kívülről, látszólag, és gyenge emberek valójában. Ez persze nem mindenkire vonatkozik, nem kell félreérteni, hiszen vannak olyan testepítő esetők is, akiket nyugodtan elő előre bármikor rángatni is oda lehet tenni a közönség elé. Mi, mi igyekszünk ilyen embereket bemutatni, de már mi is nyúltuk mellé, és ezért beszélünk arról, és a BBTB elé is azért van kiírva, mert nem tudok arra garanciát vállalni, hogy nem derül ki valakiről valami. BBTD bbtb nem próbáljuk a legjobbat kihozni az emberekből, de nem tudjuk teljesen átlátni a szereplőket, és megmondom őszintén, én a testépítő világban már, sőt, általában átlagosan az emberek között, már nem nagyon akarok senkit megismerni annyira, hogy kiderüljön, hogy valójában milyen gyengeségei vannak. Mert nagyon sokat csalódtam már az emberekben, és, és ebből elég volt, és nem szeretnék, nem szeretnék többet tudni. Úgyhogy az egész testépítő testépítés a illúziós sportja a dolog, az néz szintből áll, és a, ebben a negyedik szint a de ez mindenkin saját magán múlik, ha te most testépítéssel foglalkozol, az az nem jelenti azt, hogy te valójában kompenzálsz, nem jelenti, ez biztos, hogy kompenzálsz valamit, ez még nem gondol magában, hiszen az ember fejlődni akar. Csak az a lényeg, hogy ez nem csak testi fejlődésnek kell felfogni, és nem, nem az a lényeg, hogy kifelé Mit mutatsz? Nem azért kell fejlődni akarni, hogy kifelé másoknak villogj vele, hogy neked milyen fizikumod van, vagy hogy meg akarj felelni egy hülye elvárásnak, hogy neked milyen fizikumod legyen, mert hogy vékonyan nem lehet kimenni, és a nem lehet Ez nem így működik. Szóval nem egy gyengeséget kell ezzel kompenzálni, és ezáltal még gyengébbé válni, hiszen egy kényszerben mondjuk, hogy a gyengeségedet, hanem ezt fejlődésre, fizikai és szellemi fejlődésre kell felhasználni, és akkor mindjárt nem illúzió lesz a testépítés. De azt meg kell érteni, hogy akinek annyira fontos az, hogy hogy nézzen ki, és ez motiválja, hogy hogy nézzen ki, annak valami baja van. Az biztos. Az eleve egy illúzió. Egy férfi nem azzal van elfoglalva, hogy ő hogy néz ki, hanem azzal, hogy mit tud tenni az életben. Ami szerintem azért egy jelentős, jelentős különbség. Úgyhogy visszatérve a kis összefoglalásra, a testépítést négy dolog miatt az illúziók sportja. Az egyik dolog az az, hogy nem biztos, hogy ez a testépítő úgy néz ki, minden helyzetben, mint a fotókon bevilágítva, vagy a színpadon bevilágítva, a pózokat megfogva, stb. A testépítő a verseny, illetve a nem fizikailag nincsen csúcsformám, a fizikailag ő valójában nagyon rossz állapotban van, ez a másik tényező. Tehát ez egy illúzió, hogy ő egy szuperember, mert ő egy nagyon rossz állapotban ezű ember, ez követeli, meg, ez követeli meg az, hogy a lehető legszárazabb állapotban legyen. A harmadik pont az az, hogy a testépítés elment abba az irányba, hogy a külső számít, annak árán is, hogy a fizikai állapot rosszabb lesz. Tehát nem biztos, hogy ez a testépítő azzal az izomtömeggel és azzal a kondícióval ö, olyan fizikai állapotban van, ami jobb, mint amikor rosszabbul nézett ki, sőt, biztosan rosszabb állapotban van, mint amikor kevésbé volt izmos. Tehát túlságosan izmossá teszik magukat, csak a látvány miatt a testépítők. Ez erről szól a versenyzés. Plusz a doppingszer a használat miatt gyakran a töredéke sincs meg annak a munkának, amit tükröznie kéne annak a fizikumnak, mert a gyógyszerek megoldják a kérdést, és valójában lát valakit, akit valamennyire izmosnak gondolsz, és ha nem vagy hozzáértő, akkor nem tudod azokat a jeleket megkülönböztetni, ami alapján és hogy az izomzatanak nincs meg az az érettsége, nincs meg az a munka mögötte, hanem csak a gyógyszereknek köszönhető. Sajnos ebből egyre, egyre több van. És a negyedik tényező az, ez a jellem kérdése, a mentális kérdés, hogy a testépítők látszólag szuper emberek, látszólag hősök, és valójában na nagyon sok közülük nagyon-nagyon gyenge ember, aki teljesen az önimádatba bele van hűlve, és csak azzal foglalkozik, hogy ő hogy néz ki. És ráadásul elvárná azt, hogy mások is azzal foglalkozzanak, hogy ő hogy, hogy néz ki, sőt azt gondolja, hogy attól, hogy ő izmos, ez ez már az emberek segíteni fognak neki, attól neki pénzt fognak adni, ettől szponzor lesz. Csak azt gondolom, hogy bárkit ez egyáltalán érdekel, pedig ez nem így van. Hát ez a négy tényező, amitől a testépítés az illúziók sportja. De persze mindezt, amit elmondtam, ne gondoljátok azt ebből, hogy a testépítés rossz. A testépítés valójában jó. Csak el kell kerülni ezeket a csapdákat. Nyilván, ha testépítő versenyző akarsz lenni, amit én nagyon nem javaslok, akkor át kell azon esned, hogy igen, rossz állapotban leszel, és az egészséged megsindí azt, amikor a versenyre készülsz fel, és az az állapot a színpadon, amikor a legjobban nézel ki, akkor viszont te nagyon rosszul leszel. Ez bennem a dologban, de ez minden ésporban benne van egyébként. Tehát nem tudom, hogy a és konkrétan nem bírok annyira gondolkozni, hogy kitaláljam, hogy egy futó az milyen hátrány szemben attól, amikor éppen az élete legjobb idejét futja, mert ő se tud minden nap élete legjobb futni, csak akkor az egy alkalomkor, évente, vagy a pár alkalomkor, amikor amire ő felkészült. Minden spormai működik. Hogy ő ezzel milyen hátrány szemben, azt nem tudom. Lehet, hogy nem tud lassan menni egyáltalán, és mindenhol a futva közlekedik. Nem tudom. Nem mondja, hogy nyilván hülyeskedek. Szóval ezek a dolgok megvannak, ezt el kell fogadni, nem ezzel gond. Uh, és viszont, ami szerintem a legsúlyosabb, és ami mindenkire kellene, hogy vonatkozzon, az az a rész, ami, ami a mentális kérdés. Uh, az, azt a csapzát kell legjobban elkerülni, amit nagyon sokan nem tudnak hogy az önémárat csapdába. Nem szabad bele, beleesni. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ha van egy kis izomzat rajtuk, akkor ők már ettől valakik. Ezt már abszolút nem mutogatni kell mindenkinek. Abszolút a Facebookot fel kell szarni a beszélgetős képekkel és ez nem így van. Ezt egy, szerintem egy, egy jellemileg és szellemegyelés ember magától is megértése szépesen, hogy ilyesmi, kell egyfajta alázat és szerénység. Nem, nem erőszol a világ, hogy azt nézegeti mindenki, hogy te milyen izmos vagy, és hogy mindenki ettől most elállja, hogy te milyen izmos. De az életben ez szarcsen sem számít. Most nem akarok belemenni a csajázás, csajozás kérdéskörében, ami a legtöbbeket izgat, főleg fiatalokat, de hogy a csajokat nem érdekel az izomodat. Arra nyugodtan mérgetve lehet bárki. És az életben a célokat, azokat minden azzal lehet elérni, ami az embernek a fejében van, nem pedig a feszengése, Arra mérgetve lehetek nyugodtan. Ennyi volt a mai húdioblog, 37 percnél tartok a gépen. A többit már kibírom szerintem, anélkül is, hogy magamba beszélnek itt, mint egy hülye. Remélem, hogy sikerült megérteni, hogy miért az illúziók sportja és már csak azt kell megértenem, hogy miért nem az, mert azért vannak jó testépítők, és a testépítés egy nagyon jó dolog, amit az életed jobban átételé érdekében kitűnően fel tudsz használni.